Об'єкт номер 4. обсерваторія. Вона домінує над обрієм, схожа на космічну цитадель серед кремнієвих скель десь на Юпітері. Вона велика, впорядкована, стерильна і безлюдна. Вона футуристична і електронна настільки фундаментально, що, здається, ще трохи і номер 4 заново відкриє для себе велич архаїзму. Об'єкт номер 4 має власний ядерний реактор, з якого черпає енергію. Його коридори залиті ледь уловимим стерильним ультрафіолетовим світлом. Обсерваторія сяє тим сліпучо-білим кварцом, яким починається світанок на Венері. У деяких варіантах світу у належний час обсерваторія активно моделює самодеструктивну схему мислення, котре вибрало тишу. Обсерваторія холодна. Вона – безжалісна, знеособлена космічна станція, котра вдивляється у безконечність. Бастіон – із якого, ховаючись за примарами логіки, жме на факторіал, витріскує фракталом і вривається в комбінаторну безконечність тиша. Об'єктові номер 4 – тиша властива за означенням. Сенс існування обсерваторії – споглядання безодні. Інколи обсерваторії, втілені архітектурно, приписують властивість транзиту. Усі перелічені вище ознаки були присутні в будинку номер 7 по вулиці Баранже. Гніздов'ї гедзів та ос, кладовище львівських ворон, які стережуть брати Кашлюки. The whooping cough brothers мешкали на сквоті в перекошеному будинку по вулиці Баранже тій самій, що колись горіла. А поза як, крім кашлюків, ніхто більше в тих достото стото белградських руїнах селитися не наважувався, брати захопили його у свої руки і перетворили будинок на цитадель, проламуючи й замуровуючи стіни за власним бажанням і згідно з властивим тільки їм розумінням прекрасного. Вони контролювали входи і виходи і дбали про дієздатність того, чим і служив їх бастіон – транзитним залом, входом у обсерваторію. Хоч коклюші й відкрили існування подвійного руху через їхній Шанхай, вони не здогадувалися, наскільки непомітно подвійний рух керує ними. Свого часу коклюшів захопила манія переслідування. «Ах, наскільки це естетично, коли тебе переслідують!» – зітхали вони. Ясна річ, ніхто їх не переслідував, хоч маестро й планував колись організувати на них облаву міліції, винятково з почуття дружнього обов'язку. Про всяк випадок антиодуди розробили цілий лабіринт входів, ходів та сходів, пройшовши які, можна вийти прямісінько, хто б міг подумати, прямісінько на вулицю Набережну.